Jrnej Županič če za tretjo kljub v izboru izpostavili vase pomeni narekovano izpostavljenje, avtorico, resnico imamo, no, celo ne, odočišnji na festivalu Kanta, tako da bo dobila tudi besedo, najprej poprosim, prosim Jernej za eksplikacijo. Ja. Ne tako kot smo očili rekli za Katja Perat, prkrat je Perat ugotovil, kako je pač družbeno angažirana poezija, oziroma družbeno kritična poezija, že ker tak tako veliko krišek in se ga zelo vse vprek pripisuje. Se mi pri je tudi izpostavila nekaj takga, kar če je mogoče danes že kar malo preveč in sicer neka ta poezija vsakdanjosti. Uh, uh, se zdi, da tudi nekaj kar se prepiše glih vsakej poeziji, ki ne vem, ne govori samo o zelenih prizmah in modrih kvadratih in podobnem. Uh, se mi pa zdi, da pač poezija Ivane Komel to vsakdarnjost precej presega, no? In da je to pravzaprav ta njena, ta njena kvaliteta. Da ne ostaja potopljena vsakdarnjost ali banalnost, ki Tukaj spet ne bi rad tega postavil kot kakšnokoli vrednostno sorbo, tudi potopljenost v Se mi zdi, da ne dan vujno poezije, ampak se mi zdi, da tukaj pri pr, pr, vanji, da pa prihaja pač do nekaj preseganja tega, o, do nekega združvanja, vse te vsakdanjosti pod nekim višjim skupnim imenovalcem. In ne vem, da se ena taka reč, ki sem ne opazil, je strašno pregradovanje Na vzgoru smerjenega podobja v tej zbirki, um, ne vem, recimo v kakšnih drugih pesnikih lahko ugotavljamo, da so zemeljski vodnih je vrjetno bolj malo uh, ali oknenih. ampak uh, tukaj pa ogromno enih podob, uh, ki so povezane z rakom in z dvigovanjem, ogromno je ptičev, nekateri so ne, srake, so v so v golobi, so v so se mi zdi, Uh, zelo pogosto se pojavlja vid pa, pa cigaretni tim, ki se dviguje uh, velike tudi nebo. Mi bil se pa tudi takrat, ko gre za, nek, gre za nek zelo negativen občutek, ta vedno pritiska od zgoraj. Recimo, tu so te stvari, ki me spravljajo ob živce, uh, hladna silina, ki je pritiskala od zgoraj, nozdol mi je pokvarila dan. To niso bili običajne stvari, kot sta stapulita kava na novih hlačah ali tvorno poslušanje impecilnih mislic državnega zbora. To niso bili niti čakajne vrsta v merkatorju za eno žemlo, kričanje adolescentov v izkanju smislu, smislu obstoja. Lajan je posel brez zloga in tvoja izjava, da je svet vendar le za enkulc. Hladna silina je pokvarila dan, pritiskala je od zgore nozdov in zlobno močala. To je nek tist resen problem, ki presega banalne probleme v sagranjosti. In tukaj bi se mogoče navezal na naslov, na reklano iz postelje. Ivana je tukaj preleg smo blizu se prega, pa tudi v enem intervjuju prej, da gre pri tem naslov za, za neko spenjanje postelje, spočetja in postelje umiranja. Uh, uh, jaz bi pa tukaj izpostavil tudi posteljo, tako kot nastopal v pesmi v pesmi z postelje ena, kot, uh, kot boljniško posteljo. Posteljo, kateri se leži in iz katere se lahko prosto samo nekak uh, miselno. Meni sem se tukaj tako izpomnil na uh, tole zbirko, prevedeno zbirko, ki je šla v pred tvema letoma, Nikola Šop, vesoljski vpis, to je prevedel Veno, Veno Taufer. In, ne vem, tam v spremnem besedilu pač piše v Nikoli Šopu, kako je recimo zadnjih deset ali petnest let življenja pravzaprav preživel v posteli, ležel na postelji in gledal skoz neko okno v nebo in pač pisal o vesolju. Uh, Jasno, tukaj pač prijevanje ne gre za nekaj tako ekstremnega, ampak se mi zdi... Uh, no, ja, prav, no, ja. sem gledal. Tijet. Uh, se mi zdi, da gre pač vse ene za to neko uh, preseganje vsakdanjosti v smeri ne pač. Prav, sem pripričan, da tukaj ne gre za nekakšna nebesa ali karkoli toliko hrščanskega uh, oziroma toliko... Uh, Tukaj določnega, tukaj nič določnega, ni tukaj, ampak mogoče spet za neko, uh, za neko teženje k nekaj vse povezanosti, mogoče, tako kot smo ogotavili prijive na Dobniku, pa recimo meni se zato zdi tale pesem uh, fluid, zelo relevantna, uh, noč je odbrla Zajela sem vesolje in skočila v prepad. Letela sem skozi jata ptic in bila sem jata ptic. Letela sem skozi in cesto in mretice v cesti in bila sem drevored ceste in mretice. Z ulic so odzvanjali glasovi iz in okna so obršila zvoke televizije. Trava je počivala v mesečini, klopi so obždele same s sabo in samo gugaljnice je vetr lahno vzvalovil. Šimila sem skozi besede, verze in abstraktne podobe. Idej, pa do voditej in do vodline. Vesolje je utrujeno za oči in ja sem svojo usmerila drugami. Tukaj, sploh na začetku, v teh začetnih verzih, gre pač, čiste eksklicitno za povezavo avtovice oziroma subjektke, naravo, spet tukaj za ptice, za letanje, skratka za neko dvigovanje, Neko dvigovanje na dosedajni svet, in če boče to podvigovanje, s katerega na višino, s katero je pač ta svet šele resnično viden in kar je možno, nekako čim bolj zajet. Tukaj se mi zdi, da gre za neko prizadevanje, o, uspešno prizadevanje za širšim pogledom, za pač presedanje partikulatnosti, Uh, za nek pogled, ki bi zajel čim več. Ne da bi se moral pa zato postavljati na neko, neko vsevedno pozicijo, ali pa da bi moral zase zahtevati uh, kakšno poločo dodjavnost. Um, to bilo kozaj pa, recimo moramo, Imam taj privilegij, da je kolega Jarnej že začel govoriti zno veliko stvari, ki so tudi po mojem bistvu ne že povedal in bom jaz lahko se osredotočil na kakšen mogoče bolj detalj. Vendar mislim, da so marsih prav detalji, ne samo da je hudič v detaljih, ampak da je tudi za to, kar je dobro, velikokrat pomemben detalj. Uh, neka mogoče malo bolj obrobna stvar, za katero bi se sicer jaz, kot klasični filolog, pa izobrazni moral zelo zanimati me pa kot pesnika, sicer um, se mi sploh ne zdi tako relevantna, je um, zgradba, konstrukcija te zbirke. Vi ne? ne veste, kaj vse delajo klasični filologi, ko analizirajo nehoracije v zbirke, pa da bi ugotovil kaj nam pove kompozicija, skratka, kaj na tej ravni pravzaprav govori pesnik. Jaz pa mislim, da je pravzaprav zbirka poezije, no, ki je recimo bolj ali manj lirična poezija, pač zbirka, ne, da so v nej zbrani. Pesmi, ki niso nujno in misli, da so dosti krat narejene, z mislijo na to, da bodo povezane v zbirko. Seveda, ne, nekako jih je potem treba povezati, mogoče se tudi s tem lahko ustvari nek semantični nivo, ali kaj bi rekel, ki ni niti intratekstualen, niti intertekstualen, ampak je nek poseben. Nivo, ki ne vem pro kako bi ga poimenoval. lahko. Jaz takšne, kako bi rekel, dramaturške zgradbe v tej izbirki nisem uh, zasledil izjemo, ali ne vem, zakaj sem jo pravzaprav uh, skušal poiskati. Pravzaprav Oči, ker ni bila la cikle razdeljena. Ali kaj. In kot rečeno, za me, kot stvari, recimo kot bralec poezije, to sploh ni relevantno, se sploh ne ukvarjam med ti s tem pod tako memo grodeže za potem naslavlam to recimo kot eno vprašanje ali je to bil kako je bilo skrat kasitek. E prav bi še to lahko rekel, da je ta v narekovajih neurejenost, ne, ali pa ne koncept še toliko bolj sprejemljiv na Tovni teh pesmi, ki vendarle je bolj tak neposreden, v katerem jaz sam, dosti krat čutim, da izraščajo iz nekega trenutka, neke trenutne, kako rekel, impresije življenja. No? In, na tej ravni, pa seveda naše življenje, pa ne bomo še tako ukrapljeni ali še toliko mehanizmov družbenih vendar ne sledi tašnjemu razvidnemu rezu. To bi bil tako zame pred plus pa, kot pa ne. Um, male drobne vsakdanjostne teme, o katerih je predgovornik že govoril, kot so kaubojke, ki se sušijo do balkonu, sredenje na kavi, ali pa opazovanje ugašajoče cigarete, ki je vbenem neke vrste podoba človeškega življenja, ki cigareta še malo hitreje ugasne kot življenje človežje, nečeprav v hitro. Uh, vse te teme so povedane v glavnem v jeziku, ki je, tako bi rekel nekako, izkustveno bližen vsaj verjetno generaciji, ki je pesnica pripada malo. za tudi še sam lahko tako občutim, um, vendar, in tu se spet navezujem, res ne gre zgolj za to, zgolj za neko slikarijo, nekod tisko na življenje. Veliko je, vsaj meni se zdi, no, paradoksnih, ironičnih obratov, ki so včasih zelo močni, včasih so pa tudi nakoliko šibkejši, moče malo predvidljivi, kot se meni zdelo, recimo v Pesmi z naslovom Agi. Um, posebej uh, sugestiven sem je zdel, zdela pa ena od pesmi, tudi ki je bilo, včeraj recitirala, da uh, je ta nekako bi rekel, z neko zanimivo distanco ali distanco prikazan uh, del rodovnega debla, pogled na. Deda, ki je bil, predvsem, fokusiran, se mi zdi, na temnejše točke, ampak ta poldistanca, seveda, je zelo daleč od hladnosti, ali cinizma, ampak na nek, bi rekel, pridušen način zelo občutljiva in mogoče zato še bolj uh, sugestivna. Podobno no, velja tudi za, mislim, da je bila pesem Ožark tudi uh, recitirana. Ta pogled nazaj v prostore mladosti, ki se jih je pač potem zgodovina na silovit način dotaknila. Torej, na nek način je tudi res po mojo in relevantno tisto, kar je sugerirano na zavihku knjige, namreč, da je v tej preprostosti nekaj razorožujočega rekel bi, razoložujočega seveda za oborožene in agresivne kritike, ne, ki se plotevajo pesemski besedil, zato, ker eh, se mi zdi, da je pravzaprav ta preprostost nepretencijozna, hm, da ni iskana, hotena, hm, kot da bi sledila nekaj nepisani hm, normi časa pri nekamu zapovedanemu dobrem vkusu, ki pač veleva, da mora biti vse samo samopelno neposrednosti, tako kot pač pade človeku na jezik, če sedi na kavi ali v pšanku, ali kjerkoli že. Ampak ta nepretencioznost se mi v resnici zdi v največem delu zbirke naravna. No? Ta čisto iskrena zlasti v pesmih, preproste stvari, nekatere stvari, številke deloma in na svoj način tudi v pesmi Prazni ključi. In pa potem še ena pesem, ki je pa nastala kar pred nekaj časa, ker mislim, da je bila tudi v pokojni raviji, ki sem jo sam urajeval, ali pa jo objavljala na je pesem, da bi preživeli do poletja. Dobro, včasih je mogoče ta preprostost vseeno nek malo preveč izigran tudi če lahko tako rečem, ali pa je a, tisti obrati, s katerimi bi se iskushal kako bi pesniško intenzivirati so nekoliko preveč predvidljivi in se potem ta tekst ne usloči ali pa poglobi v Pesniško, relevantno občutje. Uh, ker sem pa že zadnjič govoril o pojmu, ki ga potem nismo no, in ga tudi zdaj da ne bomo mogli uh, ne natanko oristiti o pojmu enotne resničnosti, bi pa vendarle uh, mogoče rad omenil, da je en zelo dober primer tega. Tukaj, seveda v več pesmih, posebej pa po v eni, ki se mi osebno zdi Najboljša pesem zbirke birke je zelo dobro. Ja, to pa je pesem Voda. Voda? Zdaj, najbolj še najbolje, da jo preberemo najprej. Ne? Voda. In je spomin. spomin. Reka ljudi, ki jih je pokopališče gontalo, kakor samo smrt zna. je počasi naplavljala naša trdna življenja, okoli tvoje še bolj trdne smrti. Sonce je sijalo brez občutka za žalost, premikali smo se vrsti, končno rože, sveče, venci, napisi, draga Ines, v temi. Tvoja črno-bela fotografija je strmela vame kako roža in majhna kapljica blagoslovjene vode je nežno in počasi drsela proti okvirju izrek sožalja iznova tišina kakor tišina groba ozune soze vedno zamrznejo besede v času če za analizo cele pesmi seveda kako bi jo bilo potrebno praviti dni časa ampak um, Zlasti, na začetku pesmi je zanimiva pač podoba, ali misel, da pokopališče govta reko ljudi kakor zna samo smrt. Seveda, pokopališče govta ljudi to tukaj pomeni, vodvavo, da se pač steka reka ljudi, ker jih je bilo veliko na nekem pogrebu, ampak Ta opomba, da se to dogaja tako, z nas samo smrt, jasno evocira tudi neko drugo razsežnost ali pa zgodbo, aludira namreč na prastalo podobo smrti, na žrelo tartarja, kot recimo je bilo v antiki to opisano, skratka na smrt kot bitje, ki je pogotnilo človeka, to žensko osebo, katera pogreb zdaj je in ki seveda ni pogovdnilo samo nje, ampak kot bo pogovdnilo in na nek način čutimo to že v tem trenutku vse ljudi, ki se stekajo na ta pogreb. in kot bo zdaj prej seveda da tudi vsakoga od nas. In ton pesmi, ki se potem za moj na še nekako upočasni, Ostane kapljajoč to atmosfero, ki se vzpostavi in se potem pravzaprav trga skozi nekake pleše zavesti, skozi raztrgane podobe, torej ta atmosfera se potem nekako po kapljicah izteče v tišini, kar je po tudi cilj te in takšne poezije. Hvala pravne. Barbara? Izvolj. Um, jaz moram reči, da um, čeprav se morda zdaj izvaljena nagroda darma. Uh, tukaj tega ne morem. Um, pač mi, da gre za spirko, ki je zelo ogniva in um, gredi na atmosferi, vendar pa je ta atmosfera, ki je, ki je um, opisana, vedno prežeta vedenjem o smrti. In to Enako naravno, kot se skozi njo, um, kaže um, mladost. To se mi zdi izjemna lega. Mislim, da um, na momente kaže, da peznica pač še ni razvila vseh svojih potencialov, ker je spoznavni potencijal te izbirke. Izjemno velik, um, in um, ne bi jim ostalo na ravni označbe, da gre za poezijo vsakdanjosti. Mislim, da pač ti elementi vsakdanjosti označujejo tiste pripitke. Uh, tehniške realnosti, ki so drugoceni. Izjemno drugoceni, ker um, ker zmorejo v bistvu um, neko vedenje o neobstajanju uravnotežja um, z popolnim protipolom. To pa je to pa so v bistvu vse stvari, ki sestavljajo um, realnost, ker um, Se vsi te detalji um, vedno otomeljujejo Vedno um, govorijo o tem, da, da um, tako kot negativ ni nam treba govoriti o, o večnosti pač na abstrakten način, ampak na način kakršnega živimo, um, na način minljivosti. Um, Mislim, da tudi stvar um, ne, ne, ravno iz tega razloga ne spada samo v generacijo, ker pač jaz ne spadam, jaz ne spadam v to generacijo, um, ampak tudi, ko pač uh, ocenjujem starejše generacije, se mi zdi, da um, da ima počtak jezika tak absolutno lahko tekmuje tudi z resnimi generacjami. bistvo to, da sem v bistvu znana kot uh, Detaljna spremljivalka, besed, tukaj se mi pač to seveda ne ponuja, um, ampak v um, enem primeru pa zato, ker pač stvar gre mimo moje, recimo, specialitete, ali pa mojih osebnih preferenc, um, moram reči ome, zato kaj menj nas gane. Hvala, Barbara. Zdaj ste mi zelo smiselno tisti dve točki, ki se izpostavlja v spraševanju okrog poezije vsak dan oziroma motivov vsak dan, in se to sploh še je samo podobo, ki smo zrečeni v drugem in tudi sama generacijskost. to mogoče bomo, ko bomo predali besede tudi publikum še problematizirali oziroma povedili različna branja ko imamo avto in da poveš, kar ti leži na duši in pač pa tudi že eno zastavo na vprašanje. Zastava ja, zbirke, v bistvu je zbirka zelo silna, mhm. <laughs> kar je pa za prbence se mi zdi, da je dokaj normalna. No? Jaz sem pač poprobala različne oblike in sem se učila odhajkujo v narativne, bolj ljerične, bolj abstraktne. In zdaj naslednjo, kar delam, sem se poglobila bolj v ta narativni prepovedni ton. Tle je pa bilo samo v bistvu odpiranje nekih niž, zastavljeno aha, tudi tukaj. Mogoče ne pa to čas, ne vem, deset let, pa ne bo v to smer. Zdaj, sama sostava je po, vpisu, je po eni strani malo, čeprav ni razdeleno v cikla je, neka povezava v bistvu, da je, vem, prvo družinsko področje, kot sem prej že na klopci Jarnem razlagala, da postelja je asociacija proizna posla, smrtna postla in jaz sem gradila vse, kako vse propade. Na, torej, se rodi, propade, rodi. Ni nujno, da propade, da umre, ampak ti pa zapusti nek večno, neko bolečino ali pa kakoli pač. A da se zaključi se pa, in je prvo družina, potem je pač ljubezen, prijatelji, domače, živali, karkoli že, vse se In pač, pač to pa iz tega je pač življenje, je in je sestavljeno tudi iz cigareti in kave in vsega tega, ne. Da se pa zaključi je pa v bistvu z pesmi odrsenje, Kaj v bistvu pa zelo ritmizirane in tukaj sem pa jaz v bistvu šla pa čisto po Beatlesko, ne, um, kar se reže za ključi komad, kakšen od bitlom, ne, potem pa kar na enkrat dišine in pa kar nekaj z očnavom, ne? um, te preseneti in nek zaradi z tega zeml bo potem dala za.. Nekrati, ne. To je to, Te si brali, to ne bovrila, ja? Sem, te, sem, se razi. je to reslo, redno, ne? zelo vredo. Pravzabilo bi mi morali na to raznoliko spozorili, da so tudi hajiko, pesmi noter in da je forma pravzaprav pravzaprav raznoliko ravno s to dokaj dolgo zadno pesmi, ki mm -hmm. je res so drugače kot je strukturirane. Mm. Ste nas popravili. <laughs> ja, okay. ba, teži, nekaj, kar sem predvzalila pred ta uh, teza, oziroma to, kar je bilo menjeno težnja, k je povezanosti, kar je bilo primerjeno zdobnikom, mislim, uh, da gre ne, za popolnoma druga, popolno drugačno težnjo, ravno zato to, kar um, vključuje um, konkretne realnosti in konkretne ljudi in vse na način v bistvu tem tudi konkretne empatije. Ne. Um, uh, In, in v bistvu pač tudi lastne prebodenosti uh, z njihovimi usodami. Tako kot ti rekla, pač nekje imaš to metaforo, še v pelješ na popolnoma, ne, popolnoma vsakdani način, kako pač ima mama pri pomboj o piercingu, um, ampak to se ni zdi tako, pač če nekdo pač pozorno bere zbirko dejansko metafora, Vlastne povezanosti z optami, z, z, z drugimi ljudmi, kot ljudi, in konec konca tudi z usodo, pač ravno te mame, ki pač ima dobre pompe. zelo dobro izdelano, čeprav zelo na um, mikro ravni. Je že iz publike, kakaj roka. V publiki imamo študentko kritičarko, ki je zelo dobro predstavila tvojo pesmiško zbirko. Vecimo, zelo zanimljim se mi je zdaj v tako natančno branje in osmislitev. Samega pomena števil v tvoji poeziji, tako da, tako da bi mi veče kapeslaje ja, Ja, napisala eno besu... je in v bistvu... Znotraj da se razume ja. za tiste, ki uh, ne poznate v kolišu. Ja, ni Medvedu, v bistvu, mislim, je eno izmed boljših kritik napisala, kar smo se prej z pogovarjali, je kritika za avtorja, predvsem m, se ne gre za vrednot je pozitivno in negativno. Z mene tudi je negativno, ok, paš ne. se ampak da se pa sam ta avtor neki naučiš. Ne? To je v bistvu stališče in z njimi kritiko sem se pa ves ful naučila, sem v bistvu malo večjo distanco naredila. A res a, to sem naredila. Aha, in torej to bomo pa lahko potem še naprej uporabili Izvoli. Ja, eh, Jaz bi tako čisto lažje povedal, da sem pač, eh, brala eh, malo te, te pesmi. Ko sem pač eh, primerjala to z Noveškim, se je vodilo v Noveščino, in moram reči, da. Eh, mi je pa pač nekako hvala v šest, ta, ta barbe, bomba, da je ta zbirka zelo ganjljiva, ker recimo jaz se izbrajali tisto pesem, tri vganke, nekaj cigare, cigareti, leseh pa mačku, in zlasti se cigareta in maček, tisti se ti tukaj meni zdel tako prav, ja, ganjljivo v bistvu, no? tisto, opis cigarete je bil najbolj na, na, na, na, na, tako Ja izganljivo bis cigarete kar se ga moram ustavlati, no. Ja mariš, da to niti ta te ki mi se gaš dela, samo če obideš videš poseben je neki neki neki ampak tukaj se pa je denans prikazalo za za obid, za Tako da to moram e. povedati, da se mi je zelo všeč. Še karkoli, če pripomoček, da <gledan> če bi jaz zastavil, To bo šlo, da <gledan> se zdi, da <gledan> je to mi da je to vse skupaj problematično, ker smo rekli, da je to zelo radno, Ja, veš, da je to zelo nebeško. To je zelo nebeško. je zelo da je Te krivanja, ki je manj kot povedana, je ful občutljiva oseba, ki je ful intenzivnih odnosih z obstajanjem, predvsem zato, ker je to obstajanje zelo, zelo, zelo podobno in se ne da v odnosu od tega čisto nič narediti. Je pa stvar v tem, da jaz pač ravno, če se pogovarjamo o tem, da to je koezija vsegdarnjega jezika, ali ni, ali to bo, par, ali to snago, da glih tam, kjer jaz topim, ta nekosreden občutek da to je koezija vsegdarnjega jezika, dobi malo občutek kada je to, kada sem malcevarno na kavi in me to malo moc. In se mi zdi, da je ta poezija pač, da jaz pa najopčnejša tam, kjer je bolj direčna. In se mi zdi, da je pač to tisto, da prav tudi te stvari, o katerih ona govori, se jih dejansko da najboljšo poveda tukaj, da jih malo zamakneš. Vzim, predvsem zaradi tega, ker jih je zelo ceško razbojiti, ker nima pojma, kaj je to tisto, ki prizadalje ravno zaradi tega, ker to presega, da je iznen od nadzora. In se mi zelo, da pač takrat, kada um, pač to res postane, nekaj, kar tematizira vsegdanjek, jaz izgubim v počutek, da velja se poizvijo. Ja sem pa bi obratno, Meni pa meno pa zanima kakšna je tvoja knjiga, za tega, ki se mi zdi, da so se na tiste pesem kot je voden. Ko naprej je ena bi so mogoče takoj slušala za tabo, ki je ljudi ljudi recimo nikoli bo na njihovo srečo imel, misem tako pa zdaj zden o konkretnosti in da daje to v bistvu tvoji tvoji poeziji tvoj, tvoj, tvoj celi, mislim, zdaj te, ki je in noter se meni zdi, da daje eno tako res dobro preinos, ampak me pa zanima, ne, a ali še čem sposobna to misem, ne, ne sposobna, a se bo bistvu tvoja poezija še naprej razbijala v eni mojemu tako Intenzivno v eksistencialnem dialogu, pa da je prav to moje branje, ostali ostalih preprostih pesmi tudi s tem, da ne moremo v dialogu s temi, ki so tako res teže. Um, ali je to pravilno, ali pravšemo, se je vločeno, pa samo te stvari, ki jih ta percepcija življenja, da je v interakciji z drugim poteka. Da to se Ja, ampak ja, mislim, <laughs> po, po, po, po, po, po, po tih novih pesmih, kar sem mi mm. zdaj, in zdaj jih imam, zdaj že e, 13, mislim, ena je šest del, na ne, tako, da se pojim, Je ta... Um, zdaj sem se malo bolj skoncentrirala na to mozaične grajenje, ampak Vsaj, kar so ljudje poslušani in kar so komentirali, so rekli, da je intenzivno še vedno ostajajo. V tisti ciklus, ki mm. sem ga jaz slišala, je moralnost odličen. Kratko, da ga poslišim prvič, ne? se mi zdi tako, da je tako močno, zareza. Lih učili zveče, smo se o tem pogovarjali, koliko kratko se spod kje zapomnimo. Ne? Da, ampak pregledajte res malo težko, da se kar strinjem. Mm. To bolj retorično uprajh. Ja, ne. Zdi res ko, uh, izkušna, in, je mi res ena tako formativna izkušnja v tako rovskih etih je naredi zanima, Kam gre poje percepcije realnosti, prejmo, kako se zbiral na neko stanje. Moram reči, da so tudi najbolj take prese, ki bi mogoče drugače negledala. Ste to brali? Da ste to brali. Da ste brali, da ste tudi čisto drugače razumeli, tem mogoče govor, da ni imel, da zdaj enako, stano, ampak to se ne dogaja. Ste mogoče prav zbrati? Vsega, kar ste zdaj sami ne, z publike, ste govorili, ali zato se mi izdeno, da je zapravo vprašljivo, oziroma, kako ti sprejemaš te označbe, generacija, lirika vsak dana. Mislim, tako, to, kar smo slišeli, ste mi zapravo zapravo nima jezuna teh dveh tedev, vsaj pač pol darek je s publikom. Da se spodre bi mi vsi rekel. Da... Razup se, dede, sedete, sedete. Petra, trojno, se, se mi omenuješ ne... publiko v publikum. Uh, bom rekel, da se kar se mi zdi, uh, to, ni, ni se toliko nanašalo na vas, kakor na to, kar pač se vam zdi, ste spremljali ob tem, prednjo je podnebje, če To se pravi, kritika ni toliko zdaj negativna, kritika na ta dva izraza ni letela na vas, ne, ne, ampak na tisto, kar se je kdaj v govorilo, na branjih in tako naprej. Ne? Ja, ja, ja, bo čelo to treba povedati, Danes, ja. da se zelo hitro, ne, uh, sploh nek podvladek, neke kreativne delavnice potem da krenati etiketo in nekritično bere poslušati, temu, temu ne Ja, mogoče malo pa bom, če zdaj še kaj <laughs> Ne, jaz sem. Ja, jaz vse okay. maja Ja. ja. Ja, ki zgodi taj na svetlič. Premerjami generacijsko si zelo Petra omenila ti, ampak ni se pa tematizirala, če sem prav slišala. Mislim, jaz ne vem, kje bi bila ta generacijskost vredno, misliš, generacijo 80, kateri se je dost tematiziralo, recimo, ne vem, leto nazaj, pol po leta nazaj. Kje, kje bi to našli prijevanji? Mislim, ne zdi se mi, Odgovorim takoj. Ja. To, kar se tiče mojega vprašanja do nje, je bila to splošno, kar, kar so moj omenila. To se pravi, to je tisto, kar se govori, ko je pač ne zapisno. To so okrogle mize, javni dogodki, snemani mhm. in nesnemanji. In ljudje uporabljajo različne uh, termine. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, danesna naša joča, je pa vrane omenil neke pasuse oziroma posižereto, generacijska metaforika no, ali ne, ne vem, ali ne, neke ne. Mislim, mislim sem predvsem na to, mislim da gre mogoče za pač uh, en način gledanja ali pa občuntene življenja, ne toliko v jeziku, ki je morda generacijske, seveda ne morem reči tega. Zagotovo pa lahko rečem, da pesem Voda ni nič generacijska pesem, ne. ker smrt, žalost ni generacijska. <laughs> tukaj. <laughs> Ja, uh, tako da, to je bilo to mi še če si pa želela uh, tudi avtorca vprašal, drugače imamo... Meni A je ja, Če, ne. če tega ne, vidi, ne zato sem jo vprašala, ja. če to tudi njo mogoče ja. moti. Mene osebno moti. Katja bo povedala mogoče, kot predstavnica iste M-šo Petra. Ja. Ne, ne, ne. <laughs> <laughs> <laughs> nekaj čez druge. Da, da obstaj, kaj, pač obstaja, nek takoj da dogaja, ker se nekje pač pojavi en v šoku vprašanja, ki so že na začetku dosti grad nevistvena, ampak se je potem nekak čudežno prenašanje z debato in z debato v debato, samo z to, da imajo vsi priložnost povedati, da to sicer nima pravda stizla, ampak se je pa pofirno obregnati to, zračena, ker so to naredili že vsi pred nami, tako veste, kot časa pa je ne pijete v poberi. Brez veste, je, nekaj generacijsko niti, gremo naprej, bova zami, mislim, Dobra. Če je e, A, ne, obregaš, ne za to. Hvala. 15 minut minuto. Uh, Barbara je še nekaj potpela poveda. Petra, ne moreš se tako obnašati kot moderatorka, ne moreš. Ful neovidevna. Full. Ne Ful. prosim, ja. koncert prangorja, prosim pojasni ti, jaz z veseljem spremaju pravila, če mi ja. je um. drugače. Petra je tista, ki je šepica tukaj in je korba pravnjenja takšna, da se najprej dogajajo pač tam izvukacije, ko smo zdaj že šli skos, in Potem, Petra pravzaprav moderira tudi v svoj debatu, kot da, da, da je besedo, se zahvaljuje, da je besedo, se zahvaljuje Kolikar a, gre potem naravno tako, da se lahko ne vem oči, malo pa a, mi se njim samo pogovarjamo. Vsekakor je pa smiselno če se pove, kaj ko misli je eno v drugem, super, smo branger. Samo pa se morate... Če vidimo, da ne bo bolj prizadet, kako tem s tem radimo? To je za mene. Zdaj, zdaj se ne je zelo karokantno, kar to na konci. Pa nisam ne bi treba, da, da, Ne, ne, ampak je skozi pravziroma, kakšne tega načina vodenja. Mi smo zdaj povarjali o krati mene. Zdaj smo že spet s strukturnih zadeva fungovari. No, je spet za Kratka, jaz sem prej bila postavila vprašanje, sicer morda po mnenju Katje in celega občinstva zelo nesmiselno, postavila sem ga in sem dobila kritiko na postavljeno vprašanje. Zdi se mi mogoče malo nesmiselno, ker jaz sem vesela svišati potem pripombe in kritike na moje vprašanje, ampak ja se ja se mislim, da se tukaj po povora ne vidi smisla, odovoljno. A lahko zdaj Ivana ali odgovori ali ne odgovori in predajem vse z ogaško rektorkarjev, ki se pri in potem Barberi, ki bi rada povedala, in pač govorimo o tem, kako je po koncu debate, če lahko. Ja, jdemo, res. Zdaj, ja, vsebina, prosim. Ja, prošli, vsebina, torej knjiga. Če lahko vsebina. Ja, hvala. Um, Ivana, če bomo bil ali ja, ne, in se... pače pa v Gašper. Generacijsko in kaj poezija vsaj danes je to. Generacijsko, je se mi zdi, ker ene stvari so, pač se mi zdi, univerzalne, <laughs> <Tko, ka smrt, laughs> tako kot smrt, da to ni nič. Lako, da slengovsko, mogoče malo bolj, da govorim na tak način, da se mogoče, ne vem, kaj kakši je upravo narekovano iz posle, kot um, govori, um, navajam goriške izraze. Mm -hmm. ne. To je, mislim, da se naprimer mogoče, ne vem, generacija rojena v 40-ih ne bo uporabljala istih izrazel garant, kot jih uporablja bi v 80 ih v tem smislu generacijsko, da bi se pa povezovala parodko tako, no splošno, da se sem pa jaz generacija, to sem meni zdi um, malo izrabljen v bistvu taj. Glede vsakdanjosti, pa ja, pa se vsakdan živimo, ne, mislim, ne, in tako, je not, mislim, to, da je vse povezano, da moja, mislim, da bom jaz, da meni ni pač panike, ne vidim um, nobene razlike med tisto cigareto, um, mislim, med temi drobnimi trenutki ali pa Med to pač vse splošno povezanostjo, meni pač to niso neki rangirani termini oziroma besede, kera je višja, kera je pa nižja. Pri meni je pač vse eno. Ne? Ne, to to tako, da vsak dan je ostaja, mislim, vse pa potem kaže, valj da soru po poetiščkom kesi zlom in nekaj čim se zdi poudarja, no pa, vdajam, pa bolj intelektualno bolj si zelo preprosta no, preprosta napisana knjiga zelo, vem, ob prostor. Ampak, no, čeprav um, so tudi noter zelo goleče teme, ampak lahko za ki nič in preprost Jaz bi to, to vendar odreagirala prav čeprav odhajala na gaš, utajam, to. Jaz mislim, da zelo težko rečemo, da preprostost, obobiti, jaz mislim, da ni vrednost tega, ali pa meri a je to preprosto ali to je to komplicirano? Je, gre. Gre za to, da um, In zelo zanimivo se mi tini na vprašanje, zgodbo lahko hotejo zreagirati uh, uh, forme. Ne? Se postavljamo v oprašanje o formih EPZ, oziroma o načinu ubesedovanja. Um, tudi mi zdi se mi nerelevantno, ali se bo zdaj ta pesmička, dikcija razvijala v bolj narativno ali bolj fragmentarno, uh, ker um, Je, mislim, da mislim, tukaj bi bila samo to da sem jaz brala Eno Ivanino pesem že, ki ki ni v tej zbirki uh, že prej v uh, tistem zborniku mladinskega zbornika društva pisateljev in tisto knji, tisto pesem sem dela dobro. Vem, je, se je zdela vzajemno dobra ne vem se sami se spomnim rednih je bilo več ampak eno pesem se spomnim se je dela zelo dobro na zvezi to knjigo, ampak jaz sem pač po tisti pesnik da poznala en zelo močen pesiški glas, čeprav um, notri mogoče je bila pač komej zaznavna ta empatija, ki sem zdi tukaj glavna odlika zbirke in mislim, da jaz res moram to povdati, da mislim, da toliko uh, pač zbirke, ki v bistvu um, emanira tako veliko empatije, da jo lahko iščemo, zločijo na okrog. Uh, mislim, da je to res glavna odlika in premal, v bistvu imamo očitno premalo um, tipalek, da, da bi to vrednost znali. To se mi zdi deformacija tega prostora, zato se mi zdi pomembno to povedati. Zakaj se ti mediji sami v okviru vključili? Kaj se mi je prepoznalo na moje nisem govorila o informativni izkušnji, ki me zanima, kako bo to yeah. ja, funkcioniralo. Ne, ne, se, to, ne, mi ne, kako ne, kako ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, v ruči drugih izko, se... v celotnem... Če... Mislim, da si me zdaj na rube razumela, ki se je tudi dal na rube razumeti. No? Uh... Pa če, če lahko sam pojasnim, ni šlo zato, da bi jaz misel, da, da jaz misel, tvoje, tvoje pač vprašanje je zelo relevantno in mi je tudi zelo zanimivo, ki se me, me je men samo postavila, ampak jaz sem hodila ob to dostaviti, da v bistvu, pa ko, razmi ko razmišljamo o što, kar tudi mene samo, kar se tudi je sama to postavljala prejekati izhodišče, Ampak, kako rad o tem vprašanju, se mi je pač odgovor, pač je pokazal, da, da ne. Pač to je moje, osebno, streliščna reakcija, ampak ni polemika s tabom, nikako. Ne razumite. Ni polemika z arjevanjem tukaj v vprašanju, nikako. Ne se bi pa ne v vprašanje življenja bo življenje vključeno. Torej, se zvisel mi, da ko v enem obdobji življenja tudi živiš, kako, pol, v bistvu, kako snov živeti vsak? Ja. Zvisel mi, da je to tisto kar nasledimo ta nevična života. Zato me sploh to bojo v Ampak če lahko sam recimo omenim, mislim, da ni samo vprašanje smrti, ampak recimo zdaj slovem oče, je torej, ta pesem v gledeni na strani 9, pač tukaj recimo nimamo, mislim, da ni neposredno v bistvu vprašanje smrti, Ampak tudi vprašanje v bistu, ljudi, ki preživijo, vsaj tako jaz razumem, ta, to, ta nekočeta, komu pač ta včetka ureja, prav, se igra z njegovim grado, z ražovaljim in potem, mislim, na zelo koncentriran, na destiliran način, ko prej ga prej omenjal, pride, z v tako minimalno, da celotna, celotna psihologija, misim ne raboš napisat romana za to, da rečeš ko očetova brada prada je siva za drhti. Vemo da se pač po na napad mesezi to fenomenalno, kako lo tako mal besedami, tako velik zajameš. In to živi, to net, tle ni nobene patetike nobene smrti, In ni teh velikih tem, je majhna tema enega človeka, ki jo se Kromna tema, pravda. Kromna tema je jer nej brane in sodelujoči in poslušujoči. Uh, hvala lepa, mislim, da seveda naredno pa in tudi, da je se zvala povabila in prišla, ker mislim, da ima v interesu povabiti vedno in za pa leto vse pesnike, ki je še krat, kot je tudi omenil naslednjih, Vesnik obravnavanje. Es od babiče, če rete kratki imamo to, to smisel. Um, vabim vas na eno kratko pauzo in potem prosim vas, da